The old familiar s thing try to kill it all away but I remember everything what have I become my sweetest friends שלום לכל המאזינים אתם בשורה שנייה באמצע ניתום שפירא ואיתי אביעד שמיר למי שלא מכיר למי שזו הפעם הראשונה שלו הקונסיפט שלנו מאוד פשוט בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים אחד חדש וחדשן ומדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד זה אכן נכון. 180 וכמה פרקים אני מסתכל על המספור שלנו זה פרק 186 לא כולל ספיישלים כן. פרקי אוסקר מסוימים שכן רשומים בונוסים, כחלק מהקרונולוגיה כן. קרוס אוברים והפרקים שניהלנו לנו בזמן הפראג' הגדול אנחנו בערך הקלטנו 794 פרקים עד עכשיו. 186 מהם ממוספרים, מתוכם יש לנו 14, אם תשבו להקשיב לכל הפרקים שלנו ברצף אז אתם יש לכם יותר מדי זמן חופשי, הרבה יותר מדי, אגב הפרקים הקודמים שלנו אפשר למצוא אותם בשתי מקומות עיקריים, אנחנו מעלים אותם לדף הפייסבוק שלנו פשוט תחפשו בשורה שנייה באמצע ואנחנו מקשרים כל שבוע דרך archive.org ודרך iCath שם הם עולים, בתקווה ששניהם קיימים כרגע. מה שנקרא אחד גיבוי של השני שני גיבוי של האחר שלישי. כן. אני, אני מניח שיש עוד איזה שניים שלוש פרקים שניסית לעלות לסאונד קלאוד בזמנו אבל uh, ויתרנו עליהם. לא זה לא עבד. לא הם דרשו כסף מעני נו וזה לא עבד. כן. זה לא עבד אנחנו הרי, לא נורא על, על העניין לעלות את זה בלי לשלם. ש... לשלם. כן. Uh, אפשר למצוא פרקים גם דרך הבלוגים שלנו. נכון. כן לאביעד יש בלוג. שלי נקרא בשביל הזהב ויש שמועות שאנשים חוץ מטור גם כותבים שם. שמועות. יש גם שמועות של להאזין לפודקאסט זה בלי לראות את הסרטים מראש יכול להיות בעייתים מסיבה כלשהי? הסיבה היא? שיש ספוילרים. החיקויים של הצעקה של מונק מאוד עובדים במדיום אודיו. כן, אני מדבר כמובן על מונק סדרת הטלוויזיה עם משמו מגברים בשחור. כן, תפסיק לדעקות הכל. זה די מלוכלך. זו הדירה <laughs> שלך. נכון, בסדר. מטה ההקלטות הסודי שלנו אכן הדירה שלי. ואף אחד לא יודע איפה הוא נמצא בתל אביב, mm -hmm. באזור יד אליהו. כן. אז מה אמרנו? כן. אמרנו, יהיו כן. ספיילרים. כן, אז, אל, תראו שני, שני השמות של הסרטים שמופיעים בתור הפרק. תחליטו ימת, אם ראיתם אותם, שבו, תאזינו, אם לא, אז תחליטו. על... על חשבונכם על מצכונכם דמכם בראשכם כן, ו... אם, ו... אתם עם... ש... עם אם אתם סומכים מהבעיה של הבחור בממנטו או מהבעיה של הבחורה בלמצוא את דורי אז אנחנו המחירה. לא אחראים לזה <laughs> כן? אז אנחנו לא אחראים אישה. לזה <laughs> אילו, אם ש... אתם שוכחים כל הזמן ואתם רוצים להיות מופתעים מחדש אז אל תעזרו לפודקאסט למרות שסומכו בזמן ההקלטה. את מה? את... מה? Hmm? מה דיברנו? משהו על דגים. אוקיי, אז נעבור לסדר הראשון שבה נדבר על דגים. אוקיי. אנחנו הולכים לדבר על. I need the girl. What girl? Go get her. No. No. No. לוגן לוגן כמו שיודע בעברית ובחלקים מסוימים באירופה לוגן מקף וולברין לא זה מקף כזה. כן. יכול לקרוא לו לוגן זה הרבה יותר פשוט. Uh, סרטו של הבמאי ג'יימס מנגולד על פי תסריט שכתבו הוא סקוט פרנק ומייקל גרין על פי שמבוסס באופן חופשי על דמות שנוצרה בידי לנד ג'ון רומיטה סיניור ורואי תומאס. כן okay. ולפי אנשים מאוד מאוד מסוימים גם סטנלי אבל לא. לא. אף, לא, לא. סטי... אף אחד, סטנלי יצר שתי דמויות ולקח קרדיט על כל השאר. יצר יותר משתיים אבל כן. הוא כן. היה מעורב ביצירה של יותר משתיים בסוף משחקים. איוג' ג'קט מן המכונה גם יוג'קמן הפעם פחות יוג' ופחות ג'קט. עדיין פ... יותר מרוב האנשים. כן בהחלט כאילו יותר מרוב האנשים כן. Evet. Uh, קפטן פטריק סטוארד. פרופסור פטריק סטוארט סר. דוקטור משהו. קפטן פרופסור. כן, סר. דיגן. פטריק סטוארט גברת בשבילך ריצ'רד אי גרנט בויד הולדברוק סטפן מרצ'נט אני מכיר את סטפן מרצ'נט ואני לא זוכר לדעת מי שיחק הזה. את האלבינו. אוקיי בסדר ואינטרדוסינג דפני קין. כן. למה את השם המשפחה שלה אני לא יודע. תראה השם המשפחה האמיתי שלו בלייז. זה היה מאוד נשתי. באמת? לא. אוקיי. בדיחת קומנדר קין. וואו. אני זוכר מה זה קומנדר קין ואני בן 57 בערך. בסדר, אני יותר מבוגר ממך. בגוף אבל לא בנפש. אגב יותר מבוגר, הסרט מתרחש בעתיד בשנה הרחוקה, 2029. זו הייתה חללית. אין חלליות בסרט. אין חלליות. לא ראיתי את אינסר סלר, בעתיד לא יהיו חלליות, כי ממשלת ארה״ב החליטה שלא פסים לחלל יותר. בניגוד לעכשיו. אינסר הוא בינתיים הסרט הנבוי המדויק ביותר על העתיד. כן, ממש. השנה היא 2029, ומסיבה שאף אחד לא ממש מבין כל המוטציות שגדלו והתפתחו, כאילו, בתחילת הסרט. כן. כשנגיע לספוילרים אז יבינו. בכל אופן השנה היא 2029. המוטציות נכחדו אנחנו רואים במהלך הסרט רק שלוש מוטציות מהדורות הקודמים כאילו מוטנטים יותר מוטנטים עדיין קיימות. חשוב להבהיר את ההבדל הזה. אחד מהם הוא ג'יימס לוגן שהיה ידוע פעם בשם וולברין אבל עכשיו מעדיף שלא תקראו לו ככה. או ג'יימס האולט לפי מקורים מסוימים. ג'יימס האולט לוגן, ג'יימס לוגן האולט. כן. אם אני אומר את כל השלוש עמות זה נשמע כאילו הולך להתנקש בנשיא בכל אופן הוא מבלה עכשיו את ימיו בתור נהג מונית להזכיר על גבול ארה״ב מקסיקו, בניסיון לגייס מספיק כספים כדי לקחת את פרופסור אקסייבייר, שנמצא עכשיו במצב מאוד מאוד קשה פיזית ומנטלית. הוא זקן. הוא זקן, וזה... והתקפי... איך אומרים? לא שיגעון. אני לא חושב שמאש מסבירים. לא, לא, כן, אני אומר, זה לא שיטיון, לא, הוא פשוט זקן. כן וזה המוח ו... שלו כבר לא חזק כמו שהיה פעם לא זאת הבעיה כי המוח שלו מאוד מאוד חזק המ... המוח שלו מאוד מאוד חזק בקטע שהוא של... יכול לעשות המונה זה כן. הוא פשוט לא שולט בזה כמו שצריך. אז uh, לוגן ביחד עם המוטנטה על בינו קאליבן שומרים אותו בתוך uh, טנק ענק... לא טנק מכל ענקי מחל. כזה. טנק זה מכל ענקי כזה בחווה מובדלת מעבר לגבול ודואגים למלא אותו בתרופות כדי שחס וחלילה אחד התקציבים שלו לא יגרום להמון המון נזק לאנשים שסביבו. כמו שקרה. <קרא> עד שיום אחד גברת לא מגונדרת, <קרא> כמעט אמרתי גברת מגונדרת אבל היא לא מגונדרת, היא לא מגונדרת. <קרא> <קרא> מגיעה לאולברין עם הרבה כסף עם מעטפה שיש בה הרבה כסף ואומרת לו אני צריכה שתיקח אותי ואת הילדה הזאת שהיא כנראה לא הבת שלי כי אנחנו לא נראות בכלל אותו דבר. Uh, מעבר לגבול לקנדה ואני אתן לך הרבה כסף ומיד אחרי זה באים כמה חברה עם ידיים של רובוטים ואומרים יואו uh, אם אתה רואה את הגברת הזאתי ואת הילדה הזאתי מר לא וולברין לוגן בבקשה אל תעשה בשבילה כלום אבל תודיע לנו קח את הכרטיס כרטיס ביקור כי אחרת אנחנו נהרוג אותך ואת כל מה שיקר לך בניגוד למה שאמרת הם כן יודעים שהוא וולברין זה לא ש... לא הם אומרים מר לוגן לא וולברין. זה לא זה לא שהם לא יודעים אם כן, הם יודעים אם כן. אומרים ראינו את כל הסרטים שהיית בהם כולל את הקומיקס כן. שקיים בעולם שלה כן, שיחקנו במשחק המחשב חוץ מהאניאס היה. שישוס כזה משחק לחורבן כן. זה של הארקייד מתחילת 90 היה נורא קשה. <coughs> כן הוא רוצה שזה הרבה כסף כן, <coughs> בגלל זה הם שונאים את מוזרים אנחנו רואים אגב על משחקי ארקייד, לא על הנבל של האקסמן ארקייד שלא הופיע באף אחד מסרטי האקסמן וחבל הוא אחלה נבל. כן אבל אין שום סיבה לדבר עליו בעצם. לי יש אני עוד מדבר על ארקייד. בכל אופן. בסופו של דבר וולברין מגלה שהילדה הזאת לא רק שיש לה מוטנטיים יש לה בדיוק את הכוחות המוטנטיים שלו ובגלל זה הפתעה היא שלו החברה שכל השכירי חרב עם הידיים הרבות לקחה גנים של מוטנטים בכל מיני דרכים מעניינות פחות או יותר. אני אבל זה שהעובדה שיש להם אחד עם זרע שלו, כן. היא לא הדבר כאילו שמ... לא... שמוזר לו. הם, הם, אומרים, כאילו, הם אומרים שכן, הם גידלו את הילדים בתוך הבטן כן, של ה... כן, הם היו פולנקיות. כן, אז זה לא היה פשוט שכפול כמו בקומיקס, לא. פשוט היה להם דם, שזה די קל להסיק דם, שבולברים אתה פשוט... הולך לכל מקום בעולם הוא דימם שם. אתה עוקב אחריו זה שם. לא צריך לעקוב אחריו הוא בן 100 ומשהו שנים והוא כל הזמן נלחם אתה הולך לנקודה לגלובוס ונחשבו אולברים דימם שם. כן אבל לפי הסרט השתמשו בזרע שלו וזה מדהים אותי שזה לא מה שהפריע לו. כי הוא לא תהה מאיפה יש להם את זה. החברה החברה המרושה הזאתי שאת שמה לא זוכר תרופות. ביג פארמה, ביג פארמה, אינג'ין מפארק היורו העולם, אומברלה משהו, אומברלה אינג'ין קורפוריישן לימטד לוקאס דיסני פילם, גידלה ילדים מוטנטים במטרה שישמשו כנשק חי אבל הילדים האלה ברחו, הילדה הזאתי אקס 23, המכונה גם. לא רע היא אחת מהם וולברין משתכנע לקחת את משהו אומר משתכנע אני אומר אוי אלוהים הם הולכים להרוג אותי ואת הפרופסור והפרופסור מאוד מעמד לו על זה כן, גם לוקח את הילדה ואת אקסאוויר ויוצאים לטיוד דרכים מגבול מקסיקו לגבול קנדה. Yay, כש... כן כשבעקבותיהם אה, עדר של סייבורגים <coughs> עצבניים פחות או יותר. אז יום, יום שישי רגיל בשביל וולברין תכלס. כן, זה, זה כמו יום שישי את יודעת יש בעיר הרבה דקירה. כן. כאילו, אפרופו דקירות. הסרט הזה מדורג R. בדורג שונה משאר סרטי האקסמן למיניהם, הוא מדורג <אז> R. אני בדקתי עברתי על כל הסרטים הקודמים שיצאו בסדרת אקסמן לא קודם דדפול שהוא לא מהסדרה אבל כן. הוא כן יש בו דמויות אקסמן. הוא, לא? כן. <אז>, הוא דוס אקסמן. <אז>, כל שאר הסרטים שיצאו בסדרה הזאת מדוגרים PG-13, כן. שזה אומר אפשר להוריד דם, אפשר... 2-3 קללות, כן. יש רשימה מסוימת, אפשר לדבר על דברים מסוימים, אבל דברים, זה די... זה דבר, די דברים ב... יכולים להוריד חולצה אנשים רק אם הם נופשות חזייה מעורפדת? כן, כן. אז, אבל זה די ככה סטרילי, יחסית. לוגן לא, לוגן לא. לא מדורג R ובערך בסצנה הראשונה אנחנו רואים גם למה. כן כי הוא דוקר אנשים והוא חותך אותם לחתיכות והם מדממים. כן. אה, ופרופסור אקסוויר מכונה משום מה אה, סר פטריק סטוארט, אה, בחיים אמיתיים הוא מאוד אוהב לקלל. הוא מאוד או... מאוד أو... אוהב. כן. תראו אז... תיא, איתו זה בן אדם ש... הוא אנגלי הוא נהנה מזה. זה בן אדם שמאוד אוהב להושיב את כולם ולספר על החוויות שלו. כמו שוורן אליס אמר באנגליה המילה פאק היא סימן ניקוד מוכר. כן. רק שהוא לא אמר את זה על פאק הוא אמר את זה על מילה יותר גסה שאני לא רוצה להגיד. מילה שמתייחסת בעלבון לאיבר מין נושי. חושב אה... שהיא נאמרת גם פה. אוקיי בסדר. אז כן אז זה אז... Why can't you say it? Jesus. see you next Tuesday. <laughs> <laughs> בכל <laughs> אופן אז כן יש הרבה דם ואלימות וקללות. וסצנת העירום הזמני הכי, בשלב מסוים איזה פרוצה כאילו מורידה את זה. לא פרוצה, היא קלה. קלה? אני כבר לא זוכר את הסצנה. הן מגיעות ממסידת רווקות. אה נכון, כן. שמע. היא של תום כל מי שמתחתרת היא פרוצה. בחיי. מה שאני רוצה להגיד, אני כל כך לא זכרתי שיש עירום בסרט, שבדיון אחרי זה מתנדדת אמרתי, כאילו כן הסרט אלים אבל אין עירום או משהו כזה, מישהו שאל ואז מישהו אמר לא יש עירום, ואני כזה באמת? 아, נכון זאת, זה היה העירום הכי זה אשכרה היה עירום של אנחנו יכולים להראות עירום אז בוא נראה עירום. כן <laughs> זה פחות <laughs> יותר היה. יש הרבה רגעים הסרט שהוא כזה ובוא נגיע לעיקר אביעד אתה מאוד נהנית מלא גברים לא לוגן לא העולם רוב האנשים לא... כן, כן. גם, ב... גם כשאנשים שדיברנו איתם כשיצאנו מהסרט יש כמעט קונצנזוס שזה סרט ממש ממש טוב. יש שיגידו 90 ומשהו אחוז שני... ב... של אקסמן יש שיגידו okay. לפחות מהשנים האחרונות טוב uh, אני גם נהניתי מהסרט פשוט לא ברמה של האחרים so, בוא... Okay. Okay. Uh... Okay. בוא נגיד את זה ככה זהו סרט וולברין הטוב ביותר זה לא כזה אתגר כן כן אתה מתקרב סרטי הסולו כן אני מודה זה לא כזה אתגר אבל... סרטי הסולו שזה כאילו גרוע וגרוע זה גרוע ובסדר מינוס כל גרוע כל ביפן. Uh, זה אחד מהטובים מכל סרטי אקסמן אני עדיין חושב שדיברנו על אקסמן 2 בזמנו מבחינתי הוא עדיין מפניק. כן, חפשו את הפרק אני לא יודע אם נראה אותו. לוגן uh, הוא סרט טוב ולרגעים אפילו טוב מאוד. הבעיה היא שהוא כושל ברגעים והכשלים הרגעים האלה הם לפעמים כל כך חזקים לדוגמה הסוף מבחינתי שהם גוררים את הסרט מסרט מצוין לפשוט סרט טוב עם המון המון בעיות. Uh, okay. איך אני איך אני אגדיר את זה הסרט מאוד מאוד רוצה שנתייחס אליו ברצינות זה סרט מאוד אווירתי וכבד ודיכאוני וכל ה.. כולם נראים כאילו העולם חבט בהם והיכה אותם ורמס אותם עד עפר. זה לא מה שקרה. כאילו כן זה סרט בדיוני. כן לא גם העולם באמת חבט בהם ורמס אותם עד עפר. Mm -hmm. זה זה כל הרעיון של ההדברות האלה. Mm -hmm. כן. ואני חושב שאחת הבעיות שלי עם הסרט מעבר לכמו הקטנים שמגיעים. זה שהוא נמשך כמה שעתיים וחצי כמעט משהו מא... 137 דקות שעתיים ועשרים פחות מטוני ארדמן <laughs> עם פי שניים יותר עלייה היה... היה, לי... <laughs> היה לי ניתוחים בעצם שנמשכו פחות זמן מטוני ארדמן uh, והיו פחות כואבים. <laughs> כן, הם היו מאוד כואבים אבל טוני ארדמן היה יותר גרוע מה שאני לא שילמתי עליהם כסף <laughs> <laughs> בעצם כן שילמתי עליהם כסף okay. הבעיה היא שבמשך היא שעתי... <laughs> שעתיים ועשרים דקות יש לנו סרט שהאווירה שלו היא מאוד מאוד חדגונית וכשהוא נמשך כל כך הרבה זמן זה פשוט נהיה בשלב מסוים הניסיון שלהם להראות קהות רגשית נהיה בעצמו כהה וזה כזה אוקיי הנה עוד משהו נורא קורה והנה עוד משהו נורא קורה ויש ו... לנו סצנה שמכינה משהו נחמד מקרה, ah, משהו נורא קורה. ו... אני עוד פעם אני משליך אל, אל היוצרים של הסרט שזה אני יודע מה שאני לא אמור לעשות אני עושה בכל זאת יש לי כזאת יש לי כזאת תחושה לנוחה של אנשים שמתביישים נורא שהם עושים סרט קומיקס סרט על גיבור על זה כזה הוא לא לובש את בסדר הוא לא רוצה שיקראו לו וולברים בסדר גמור אבל כזה, בסופו של דבר זה סרט על איש כועס עם סכיני ידיים שנלחם ברובוטים והסרט כל כך מנסה להיות רציני וקודר ואני כזה דוד סרט על איש סכינים ידיים כועס. עם הילדה סכנים ידיים כועסת שלצידו, הרובין לבטמן שלו, שדוקר את סייבורגים, ובשלב מסוים, אנחנו מגיעים לספוילרים, את הכפיל של עצמו. אתה ממש מטומטם. יש לנו פה, שתי הערות לגבי מה שאמרת. רק שתיים, קדימה. שתיים בתור התחלה. קודם כל, ג'ייס מנגולד ביים גם את הסרט, הסרט הסוד הקודם שהקרא "The World of כן. סרטים זה אקסמן אוריג'ן וולברין וולברין ועכשיו לוגן, לוגן. זה המסכום הכי גרוע בעולם שאתה חושב שזה יש פה לפחות עקביות כלשהי כן כי אף אחד מהם לא קשור לשני וכולם כן. מתרחשים כן. בהמשכיות חלופית אחד לשני כן באחד מהם דדפול מופיע כן. ואז, לא... ואז uh, יצא דדפול שמתעלם מזה חוץ מזה שיש שם אקשן פיגר של דדפול מהסרט באחד זה דדפול mm -hmm. מהם הגרוע וולברין נלחם מישהו. כמו כפי של עצמו רק קרח עם להבים שיוצאים לו מהידיים. אוי רגע! אוי רגע. לא כי דדפול באקסמן אורג'ין וולבריד היה... כן, הוא לא קשור בכלל. לא, כן, אני אומר, הוא היה בחור קרח עם להבים שיוצאים לו מהידיים, והבוס עזבי בסרט הזה הוא... הוא לא קרח. יש לו תספורת מאוד אדוקה. סלומי, גם לך יש. כן? ויש לי סכינים שיוצאים מהידיים. הם מודבקים. טוב, נו. בכל אופן, ג'ייסמן גולד ביים גם את דבור הוא כבר הוא כבר חלק מהפרנצ'ייזם שלך, mm -hmm. זאת אומרת, אני mm -hmm. לא חושב שהוא מתבייש בזה שהוא עושה סרט סרט קומיקס נקרא לזה, בהרחבה הכי כללית שאפשר, mm -hmm. אבל אני כן חושב שהוא מאוד הוא מאוד מרוצה מזה שנתנו לו את האפשרות לעשות את אפל יותר ממה שנתנו לו קודם. Okay. זאת... כאמור דירוג רגיל פה יותר גבוה גם ממה שקראתי יו ג'קמן הסכים לקיצוץ בשכר שלו כדי שיהיה יותר תקציב לסרט עצמו ויוכלו לשמור על, על דירוג רגיל הזה בלי לחתוך כל מיני לחתוך, בלי לקצר כל מיני דרכים. לקצר איברים במקום, כן. כן. אז אני כן חושב שבאמת הסרט הזה נעשה הרבה מתוך רעיון של אוקיי קיבלתי את המשימה עכשיו לעשות את הסרט, הסרט האחרון שיוג'קמן יהיה בו וולברין אנחנו צריכים שיזכרו אותו משהו רציני משהו גדול אנחנו צריכים לעשות אה, כבוד לדמות אנחנו צריכים להפוך אותו לאייקון אה, וזה לפעמים קצת מוגזם ולפעמים זה דווקא עובד. אה, זה הדבר הראשון uh -huh. הדבר השני זה שנזכרתי באקסמן הראשון משנת 2000 שבו אה, וולברין בעצם הפעם הראשונה אה, יוצא למשימה יחד עם שאר חברי האקסמן. והוא אהה.. והוא אהה.. לא לכולם, יש חליפות, לכולם כן. יש חליפות עור שחורות והם, כן, להגיע והם, והם להגיע לריים. לא יגידו מה עדיף ספנדקס צהוב. כן. ובסרט הזה בלוגן אנחנו רואים שהקומיקס של אקסמן אה, קיים בעולם של, של הסרט ובו הוא באמת לבוש בתיבושת הצהובה. הוא אומר שאולי רבע מכל זה קרה ולא ככה. זאת אומרת יש, יש פה איזה רצון מאוד רציני להתנתק באמת מה.. בה... מהתדמית שהייתה, נניח, נגיד לפני שנת 2000, התדמית שהייתה לדמויות של אקסון כקומיקס שהוא, שהוא יחסית צבעוני, שהוא יותר מתעסק באקשן וב, אה, ובכוחות מאשר בניתוח של הדמויות, ואני יודע שזה לא נכון, אני מדבר על התדמית. אני ראיתי את הסדרה המצוירת, הסדרה המצוירת בשנות ה-90 הייתה מאוד מאוד אה, אה, אה, עמוקה מבחינת הדמויות ביחס לסדרות אחרות מהתקופה. אבל זה כן, אני מסכים שיש פה מין רצון שזה לא יהיה עוד סרט קומיקס כזה, עוד סרט שבו אה, כולם מדברים על האפקטים ועל הסטנרט אקשן הגדולה עם הקרן שיוצאת אל השמיים, כי תמיד יש כזאת. Mm. אה, אבל אומרת, הם לא ניסו לעשות פה Success Squad, הם לא ניסו לעשות Avengers, הם לא ניסו לעשות מה שתדבר עליו זה על ה... כמה זה דומה לקומיקס וכמה, זה, אה, וכמה יש איזה מראה שמזכיר קומיקס. הם כן ניסו לעשות פה משהו שהוא הרבה יותר. אה, הם אס... רוצים שתדבר על כמה זה דומה כן. לבלתי נסלח. הם רוצים שתדבר כמה זה דומה על שיין. כי הסרט, עושה, הסרט <אף> בעצמו עושה את ההשוואה הזאת. <אף> כאילו הסרט מאזכר <אף> שיין. אגב אנחנו לא הולכים לדבר על שיין. זה לא, לא, לא, לא הסרט הקלאסי, אנחנו זה קצת כאילו, שאלה, האם הסרט מספיילר את הסוף של שיין, האם אנחנו כן, מספיילר את הסוף די. של שיין? בדיון שלנו כי זה אחת הבעיות שלי אני גם לא ראיתי את שיין במלוא אז לא כן אבל אני כאילו אתה יודע מה קורה בשיין כן יודע מה קורה בסוף של שיין אחת הבעיות שלי עם הסרט ועוד פעם אני אני... עם שיין? הוא סרט מאוד מיושן כן ואני אחזור אחורה אז אחת הסיבות שאהבתי את לוגן ולמרות הביקורות שאני הולך לזרוק עליו אני הולך להגיד זה סרט טוב תראו אותו בקולנוע. זה כן אני מאוד נחמד לראות סרט קומיקס סרט גיבורי על וואטאבר שכן יש לו סיבה להתקיים מעבר למפיקים רוצים להרוויח כסף. זה סיפור שבבירור האנשים שעושים עושים אותו רוצים לספר אחרת ולא עושים אותו ככה אתה לא מנסה לעשות סרט מדורג ער שהוא כזה דיכאוני ואיטי e ומצטט בעיקר מערבונים קלאסיים או אתלון מולפנקב מכל הדברים. <laughs> זאת, <laughs> אגב <אם> זה לא רק זה זה גם. כאמור יו ג'קמן לא מתכוון לחזור לדמות הזאת אני לא אומר שהוא לא יעשה את זה אבל אם הקריירה שלו תלך בצורה טובה הוא לא יחזור לגלם את... פטריק סטוורט אמר שהוא הולך לחזור לדמות עד שאמרו לו ש"היי רוצים אותך לדדפול 2" והוא כן לא אכפת לו. פטריק סטוורט איזה דברים בשביל הכיף. כן. הוא לובש לך לובסטר בשביל הכיף. אבל זה היה יו ג'קמן בשלב הזה היה היית והסיבה שהסרט הזה עובד, וזה הרבה מבקרים אמרו ואני מסכים איתם לציין <coughs> שמות, זה בגלל שיוג'י אטמן הוא מקרה ייחודי של בתרבות הפופ שלי, אני לא לפחות שגילם דמות אחת 17 שנה. כאילו העובדה... זה הסרט התשיעי כבר. שבע העובדה ש-70 ש... אחוז מסרטי האקסמן והוולברין וואטאבר הם גרועים עד גרועים מאוד, לא כזו משנה. זה כמו שזה לא משנה שרוב סרטי, אתה יודע... אני סרטי... חושב 60 אחוז. זה, זה, זה כמו שזה לא משנה שרוב סרטי הג'יימס בונד של לא שון קונרי. אה, נעשה מש... את הרשימה עכשיו? לא לא נעשה את זה ששיחק בהכי הרבה סרטי אה... שון קונרי. אבל הוא... אתה חושב על... אה... ששיחק מצו... את בונד המצואצה לא דלטון <laughs> <laughs> לא ברוסנן. יש לך עוד. כן מה <משמו. laughs> מי שיחק את ג'יימס? הוא באמת. Uh, האמת גם ש... יודע מה גם שון קונרי ו... כי רוב סרטי ג'יימס בונד של שון קונרי הם לא טובים במיוחד. Uh, לא והם נחשבים לטובים ביחס uh, למה שבא אחר כך. אוקיי, uh, okay. בסדר גמור. אבל מה שאני כן, אתה... מחפש, כן. רוג'ר רוג מור, מור. כן. רוב הסרטים של רוג'ר מור בתור ג'ינסטמונד הם לא טובים, <coughs> אבל ברגע שאתה משחק דמות שהיא אייקונית בעצמה, משחק <coughs> זמן, התפקיד שלך והמהות שלך בתור התפקיד נהיית בעצמה אייקונית, במיוחד במקרה <coughs> של וולברין, כי אף אחד לא אוהב לפני זה בקולנוע, והסיכויים שמישהו יהיה וולברין אחרי זה. הם גבוהים כי אתה הם, יודע, לא, הם... כי ככה זה עובד. זה, זה אבל עובד, זה אבל, אבל זה ייקח זמן זה, זה לא ספיידרמן שכל שלוש שנים מביאים מישהו חדש. כן. סופרמן גם כן. לא, ספיידרמן זה קל כי הוא לובש. לא או ויש... בטמן. אבל בטמן אף פעם לא היה את האחד הקלאסיים. היה כאילו צריכים אותו לשני סרטים בסך הכל לפני כן. שהחליפו אותו. עד ה היה איזה עשור. ואדם ואדם ווסט הטיל צל על למרות שהוא היה כזה בהיר במשך 20 שנה לפני שמישהו יזכר לעשות גרסה אחרת זה אומר לך משהו אבל אם אתה מזכיר כבר ג'יימס בונד אז דיברנו איתם לא על ספקטר הסרט האחרון של ג'יימס בונד שמבחינת דניאל קרייג הסרט האחרון שהוא מעורב בו לגבי ג'יימס בונד מבחינת כל הצופים הסרט האחרון שם ראו לפני שהם עקרו את העיניים שלהם בזעם אני לא רוצה לראות יותר שום דבר זהו. מספיק זהו. לי הקולנוע לא יכול להנצל יותר מהשטויות האלה. מספיק יותר נגיד זה מה שקורה כשהשחקן הראשי וגם הבמאי שכבר עבדו בעבר על, mm -hmm. על הסדרה הזאת לא רוצים להמשיך והם עושים כן. את זה רק כי מציעים להם המון המון כסף וזהו לא מציעים להם שום דבר חוץ מהמון כסף. <אז> במקרה של לוגן יו ג'קמן וג'יימס מנגולד שניהם כמו, כבר עבדו הסדרה יו ג'קמן בכלל. הם לא עשו את זה מתוך מיאוס את הסרט הם לא עשו את זה רק בשביל כן. הכסף אלא באמת כי הם רצו אה, שתהיה סגירה. ומה שאמרתי הס... איך... הסיבה שהסרט הזה עובד לטעמי זה בגלל שהוא אה, קורא במיטיות של הדמות שייו ג'קמן יצר וזה לא משנה עם העובדה שעוד פעם שרוב החומר המקור שזה מבוסס על זה הוא מחורבן כי זה יותר חשוב העובדה שייו ג'קמן הוא וולברין כבר 17 שנה ובגלל זה הסרט יכול להיות מין כזה גרסת גיבורי העל הבלתי נסלח. כי זה לא משנה בכמה סרטים גרועים קלינט איסטווד שיחק לפני זה, זה משנה שקלינט איסטווד הוא קלינט איסטווד. וזה משנה שאתה יכול לנצל את הדימוי של הנה קלינט איסטווד בתור הקאובוי המזדקן. כן. וזה מה שאני אוהב בסרט, אני אוהב את הסרט ככלל, אבל כמו שאמרתי הפגמים הקטנים הם שהורסים אותו, לדוגמה. הסרט מצטט את שיין. שיין. בשלב הס... ראשון הם יושבים, הם יושבים... הם יושבים על... בחדר במלון וסטר פטריק סטווארט והילדה. מסתכלים על שיין ויש לסר פטריק סטוארט מונולוג שלם על שיין שכולל איך הוא ראה אותו בתור ילד ואני כמעט יכול להאמין אתה יודע פטריק סטוארט הוא כזה שחקן טוב שאני כמעט יכול להאמין שכזה זה משהו מציין מהילדות שלו בלי קשר לשום דבר אחר כאילו שפטריק סטוארט ראה שיין כשהיה ילד יכול שיין שהיילד, כן. להיות. Uh, והם מצטטים את ש... שיין זה הציטטה שהילדה נותנת על. הק... Okay, סוף הסרט וולברי נהרג ניסיון להציל אותם זה לא כזה הפתעה זה היה ברור שזה יקרה כל כן. הסרט מכוון כל הסרט מכוון על זה שהוא, כן, כן. שהוא יקריב את עצמו. Uh, אבל הנה העניין הציטוט שלהם של שיין ואז לא היו רובים בעמק. כל כך לא מתאים למה שקרה לפני זה ובאותו זמן של הסצנה דבר ראשון כי הסיבה שהם אומרים ששיין, ששיין הורג זה כדי שהילד שהוא מגן עליו יצטרך להרוג בעצמו. כשהילדה מגיעה לוולברין היא כבר הרגה אנשים, כשאיתו כן. היא הורגת עוד כמה עשרות אנשים. היא כנראה הדבר הכי קטעני בסרט. כן, וכשהסרט מגיע לסוף, הם נפגשים עוד קבוצה של ילדים שגם ברחו מהמתקן הזה, והילדים האלה ביחד הורגים את הבחור שהיה אחראי על המתקן. בזמן שהם צועקים בן גרנג! או לא שאני חושב שהסרט <laughs> אחר. משהו כזה אתה מצטט אתה יודע אתה מצטט סרט אחד ואתה מפריך את המשמעות שלו באותו זמן זה סרט על איך שוולברין צריך להקריב את עצמו כדי שהילדים האלה יוכלו להישאר תמימים או לפחות כמה תמימים שהם יכולים להתחיל להישאר באחרונה. זה העניין אבל הוא לא שלהם שמישהו אחר לא כי הם עדיין חוטאים כאילו הם לא חוטאים הם נוצרו מתוכן אין לי שום בעיה עם הרעיון שלהם אתה יודע אני לא אהיה כזה מוסר של אסור להרוג אפילו אם אתה ילד קטן ומישהו מענה אותך ומנסה להרוג אותך באותו זמן אבל הסרט כן מציג את הדבר הזה ואז זה כמו שהבעיה שהייתה לי עם קינגסמן שהם ניסו לצטט את מייפר ליידי על כזה הטרנספורמציה אבל כל הרעיון מאחורי מייפר העובדה שאיש עשיר מנסה להפוך נערה ענייה לכמוהו זה לא בהכרח טרנספורמציה לטוב וקינגסמנד נגמר בכזה אה כן עכשיו הוא אציל ועשיר ומהודר והכל בסדר ואני כזה לא אתה לחלוטין פספסת את, את, את החומר שאתה מתאר יש דרך נוספת להסתכל על הסצנה אנחנו כבר מדברים על המוות של הוגן. זה לא הפתעה אנשים כזה אנשים לידי נשמעו בהפתעה ואני כזה חברה זה ברור זה כל כך ברור זה כמו לראות על ישו ולהגיד כזה לא רגע אבל הוא חוזר זה היה עוד חיגוי של הצעקה של מונג זה לא באמת עובד ככה. אז קודם כל באמת המבט שלו לא מפתיע אף אחד כי אוקיי הוא כן הפתיע כמה אנשים הוא לא הפתיע את מי שעוקב אחרי מה שקורה בסרט. כי הרעיון בשלב הזה, הסיבה ש... הרי וולגרין mm. הוא לא אמור להזדקן באמת, הוא לא אמור לחלוט, הוא לא אמור אה, לסבול מכאבים לאורך זמן, אבל הוא כן, וההסבר שהסרטן נותן, בלי להיכנס יותר מדי להסבר איזה פשוט שהדמנטיום שעוטף את השד שלו ובעצם גורם לו את בלתי, בלתי פגיע, הולך ועוכר יותר מפנים, כמו סוג של סרטן. זאת אנחנו... כל הזמן אנחנו רואים שהוא נמצא בכאבים כרוניים, ומהבחינה הזאת... הוא שותה אלכוהול כל הזמן כדי לאמן את הכאבים, הוא לא משתכר. ברור לנו שזה לא הולך להיגמר ב... היי, אגב, עכשיו אני מרגיש הרבה יותר טוב. כן. אבל בעניין הציטוט משיין, אני גם הרגש שזה היה ככה נורא מאולץ, אבל עברה לי בראש גם האפשרות שאולי הם לא מנסים באמת שנחשוב שזה כמו שיין, אלא שפשוט... זה משהו שהילדה מכירה והיא לא, לא יודעת באמת, אין לה מילים באמת לתאר הייתי... פרידה ורגשות, אז היא פשוט מצטטת מהטלוויזיה. הי, הייתי חושב את זה אם שינה מופיעה רק פעם אחת, אבל הם חוזרים ומאזכרים אותו. זהו, אני פשוט תוהה לגבי זה, אם באמת הכוונה היא שרצו שנחשוב שזה אותו דבר, או שזו דרך לומר שהילדה הזאת לא רואה, בעצם, בכלל, היא לא, גדלה, היא לא גדלה במשפחה, היא לא גדלה עם ילדים אחרים. Uh, זה הכי קרוב שהיה לה לקשר רגשי עם, עם בן אדם מבוגר. Uh, ואז כמובן יש את הכאלה שהיא לוקחת אצליו שחינו לו את הצלב שהכינו לו והופכת אותו לאקס וזה לגמרי פן סרוויס. אבל לא נראה שזה כזה מפריע. לא, לא, זאת לא בעיה, אבל... הסוף, בשביל בשביל הסוף של סרט באופן כללי פשוט לא עובד לי מבחינה לילדתית. פוגש את כל הילדים האלה, mm -hmm. שכמו שאמרת, החיים כאילו זה פיטר פן או משהו, הם, הם ברחו מהמתקן והם חיים על גבול ארה״ב קנדה. Uh, וזה מוביל דבר ראשון לסרט שעד כה היה מודק עם כמות קטנה יחסית של אנשים פתאום יש לך סצנת אקשן עם עשרות חבר'ה מצד אחד ועשרות חבר'ה מצד שני וזה אשכרה מחלת אקסמן שלוש זה לסטנד. שזה כזה אתה לא צריך לזרוק כל כך הרבה דמויות כי אין לך מה לעשות איתן בטח שלא לקראת הסוף. וכמו שאמרתי זה גם שורט לי לחלוטין, שורט, זה הורס לי לחלוטין את, את האווירה שהסרט הזה ניסה ליצור עד עכשיו וזה הורס לי את האמינות של. <שמע> של מה שקורה שם לדוגמה יש לך את התרופה הזאת שהם נותנים לו. וזה לגמרי סטאפ שהיה צריך לבוא הרבה לפני זה יש להם איזה תרופה שאומרים תיקח את זה בנות קטנות זה יעזור למחלה שלך תיקח את זה בנות גדולות מדי זה יהפוך יפ, אותך ל.. למפלצת לרויד מנסטר. וסצנה אחר כך הוא לוקח את זה וזה הופך אותו לרויד מנסטר. כאילו לקחת את הכל. לא כן אני כזה אתה צריך להכין את זה כדי שזה יהיה סמי מפסיד ואם לחזור לצ'ק אוב זה לא כזה אקדח שראית במה במ... כל פעם אחרי הזכירים את זה? כי, זה כי זה חוק נכון אתה לא יכול לראות אקדח במערכה שלישית ולזרוק אותו לידיים של דמות ואז יורב... צופים כזה רגע מאיפה האקדח הזה הגיע כי וולברין יודה... לוגן יודע מה זה. הוא נתקל בזה בעבר. אז זה מין כזה קטע מוזר של נוחות הלדתית שהסרט עשה לזה סידינג והציג את זה חמש שניות לפני שהוא יצטרך את זה ושל הילדים היה את זה. ושהם לא ברגע אתה יודע ברגע שהם מותקפים הם כזה טוב כאילו זה ייתן לנו בוסט של הכוחות לגמרי. סביר להניח שיש להם עוד אגב. סביר להניח שיש להם עוד. נו כן זה מה שאני אומר אז בסצנה שבה הם מותקפים למה אף אחד לא כזה אתה יודע כמו פופה כזה. תדלה תדלה תדלה תדלה תדלה. למה הם לא מאלחדיו משתמשים בכוחות שלהם כדי להדוב את הרעים? למה הם מחכים שיתפסו אותם בוא נתפזר חברה משפט שלא נאמר בסרט אבל בברור נעקב אחרי הדמויות. הסוף פשוט לא טוב. האמת כן. אני חושב שיש בסרט כמה רגעים שבאמת חורים עלילתיים די גדולים. Uh, הסוף הוא אולי הכי בולט בהם, למה הילדים בעצם, יש להם כוחות כל כך חזקים, למה הם מחכים עד שלוגן יבוא כדי בכלל לחשוב על האפשרות uh, לתקוף חזרה. <אח> יש היום לפני זה, האחות שלוקחת את לא ראיתה מצלמת בחשאי במרכאות בתוך uh, המתקן שבו מגדלים את הילדים האלה. ואז עורכת את זה ב-go movie pro כנראה. איך, איך זה איך זה עם... טלפון סאולרי הצליחה. לצלם בכל כך הרבה מקומות שיכולים לראות במתקן הסודי הנוראי שלהם, גם הצליחה לערוך את זה בצורה כל כך מדויקת. אז יש כל מיני דברים אני אני גם לא ממש מבין למה בסוף העובדה שהם בורחים לקנדה אמורה לייצג איזה ניצחון כי בקנדה הרפואה היא חופשית התאגיד המרושע זה שניסה לרצוח ילדים עד עכשיו יש לו משאבים סמים בלתי מוגבלים. הולך לעצור בקנדה כי גבולות בינלאומיים תמיד אמרו המון לתאגידים. לתאגידים. יכול להיות, <t> <t> הם לא כל כך מסבירים את הקטע הזה למה הם יכולים לפעול במקסיקו אבל לא בקנדה. אבל זה הם בשלב מסוים כן אומרים שהסיבה, הם פתחו את המפעל שלהם במקסיקו כי אסור לעשות את זה בקנדה, <אח> אז אכפת להם כן. קצת מחוקים בינלאומיים. אבל לא מספיק של טוב אתה יודע אל תהרגו מלא אנשים בדרך לא כן אבל זה העניין ברגע שהם כן אתה יודע להשתיק את העניין הזה אין להם שום בעיה להרוג כל מישהו בדרך כולל אזרחים כדי לתפוס את הילדים האלה גם עושים המון רעש כן אנשים יסימו לב לזה והם סייבורגים זה כאילו 2029 והבחור הזה פשוט מסתובב ברחוב הבחור הזה אולי נורמלי בשלב לא אנחנו לא רואים אף אחד אחר אתה יודע, מעבר אה? לרגעים זה הקטנים. עניין, זה העניין מבחינתי. Mm -hmm. יש פה חורים עלייתיים, יש פה דברים שלא מסתדרים בדיוק, וזה איכשהו לא הפריע לי. כי, כי בשלב שזה כבר מגיע, אה, הרגשתי שאוקיי, אני, אותי זה כבר קנה, וקורה שסוף גרוע הוא הסרט, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים. בשעה שעבר בכלל היו כמה כמה סרטים שזה קרה. בשנה היה... שעברה זה היה מחלת הסרטים שלא יודעים לעצור. כן. כאילו. אבל גם בסופו של חיים הסרט שדיברנו עליו בשעה שעברה של טנגלוף גלוב אפיד שגם הסוף שלו ממש לא כן. לא מסתדר, לא עוזר בכלום, אבל עדיין אני מאוד נהניתי מהסרט עצמו, זה... אז גם פה זו תחושה כזאת של אני אני חושב שהם היו יכולים לסגור בצורה יותר טובה. אבל זה לא, זה לא היה מספיק, זה לא היה מספיק בשביל להרוס איתה את ההנאה. זה יותר שפשוט, אוקיי, אני חושב שאו, שאו שאיזה מפיק ראה את זה ואמר, לא, אתם צריכים סוף שיהיה ככה, יותר אקשן, יותר אה, יהלל אה, את הדמות או דברים כאלה. כן. או שהם פשוט עברו, או שהם פשוט באמת, הם לא מצאו דרך יותר טובה שהם הצליחו להס... להסתד... להסכים ביניהם עליה. אתה יודע, אם אני הייתי כותב את זה, אז... לא חושב, הייתי חושב, הייתי מוותר על כל הקרב הזה בסוף, הייתי משאיר רק את וולברי נגד הכפיל שלו הייתי היית מוותר היית על הכפיל שלו לא בכל מקרה, זה אני, אני לא מוסיף כפיל, כלום. אני חושב שהוא כן הוסיף, הוא היה חלק מסצנה ש... מבוימת ממש טוב מצויין ממש טוב אוקיי okay, אבל לא הייתה כשהוא מופיע בפעם הראשונה מופ... זה מפתיע כן ואני מסכים אבל הם, את, עשו, את... הם עשו משהו מאוד חכם פה את, אני לא חושב שאתה צריך את זה כי uh, הפרופסור היה יכול להתוודות בקלות לכל צל בחש חווה היה כזה פחית אחד מהחברה הרעים הרגילים כן אבל כשאתה רואה שזה, שזה יהוד ג'קמן כשאתה רואה את הפנים שלו. אתה עוד פחות מצפה והעניין הוא שזה דווקא דבר חכם זה... שהם עשו הם דעתי הם לא עושים איתו כלום הם עשו דבר מאוד חכם לא אמרו לנו שיש כפיל, לא אמרו כן. שמנסים ליצור שיבוט, אמרו שמנסים דרכים אחרות. לא אמרו, אגב, אנחנו יכולים לציין עכשיו הולברים משלנו, רק שיש לו את ההבנה, את התפיסה הקוגניטיבית של ילד, ולכן אנחנו לא יכולים לשלוט בו. אז, אז כן, הם לא, הם לא הלכו הרבה עם זה, הם לא ניצלו על זה כמו שצריך בעיניי, אבל... אני חושב שהפחות האופן שבו הכניסו את הכפיל הזה היה עשוי ממש טוב. דפני היא נכבדה. היא זוכה להרבה הרבה הילולה, אני לא יודע יש עבודה. יש עבודה אבל זה מסוג הדברים של זה דמות שהיא שקטה ועצבנית וזה מין כזה. היא לא, היא לא אומרת שום מילה ואני חושב שכשאתה משחק את הדמות האניגמת הזאת עם ילד ברמה מסוימת קל לקבל הרבה, אתה יודע, הרבה הילולים של, של 오, זה מאוד מפתיע כי היא פשוט לא מתנהגת כמו שילדים בסרטים מתנהגים. בסוף וזה, היא כן מדברת. בסוף, כאן, אני תוהה לגבי כאילו, המשחק הפיזי כמה שבס, מזה זה היא. למעשה יש לסרט גם סיבה טובה למה היא לא מדברת, כי כשהיא מתחילה לדבר היא מעצבנת ולוגן יודע את זה. אני תוהה כמה משחק פיזי זה היה <אח> כי אחד הדברים שעבדו נגיד לגבי ספר הג'ונגל המחודש סרט <אח> שכאמור לא אהבתי. <אח> כן זה, זה, זה יהיה מעניין עכשיו אתה הולך לומר משהו חיובי עליו. <אח> זה העובדה שכן לילד היה לו משחק פיזי מאוד מאוד חזק מול כל הבעלי חיים האלה. ואני תוהה כמה מזה כמה מהנוכחות שלה זה היא וכמה מזה אני לא יודע כאילו אפקטים סטנ... זה, שילוב של... זה שילוב של בימוי טוב שכאילו במה שיודע <אסט> לעבוד עם הסיכרים. זה לא נראה מזויף כן. זה עריכה טובה זה חלק גדול מזה זה, זה <קפ woran> תפילי, מאוד על צילום ו... כן הצילום מאוד יפה בעיניי <מי, מי, מי עשה את זה ג'ון מטייסון. אני חושב שהוא צילם גם את האולגרין אבל לא בטוח. כי הוא צלם סרטי אקסמן כבר זמנה. צילם את פורטי סבן רולין סרטון החורבן ואת The Man From Unkle אחלה סרט. הוא צילם את פן ואת רובין הוא טוב בלצלם גרסאות אפלות של דברים שהיו פעם כיפיים וחמודים. הוא טוב בסרטים שהדבר הכי טוב זה הצילום. אבל The Man From Unklele היה נחמד. אבל אני חושב שזה שילוב של כל מיני דברים כדי לגרום לשחקנים בגיל הזה לצאת. טוב כי, כי באמת שיש, יש לך פעם באיזה ג'קוב טרמבלי או אפילו אה, היילי ג'ו לוסמן שההופעה שלו היא כאילו היכולת שלו להציג דברים בצורה דרמטית זה משהו שעובד. בדרך כלל ילדים צריכים הרבה טריקים כדי שהם יהיו אמינים גם פה 네. ישתמשו בטריקים. זה עריכה זה לפעמים ישתמשו בדמות דיגיטלית לפעמים בקפילה בכפיל, אני... לפעמים פשוט אה, משחקים שאה, אה, פשוט. זה שבאמת לא נותנים לדבר okay. עד שלב מאוד כן. מאוחר בסרט. לפעמים החדירו לה לתוך על העצמות אדמנטיום וכמו שידידה בנציות, שלה, במציאות, כן. כן, ידידה שלי שישבה ליד אמרה, מכל הדברים שבסרט הזה הבעיה הכי גדולה שלה הייתה זה היא ילדה קטנה שגדלת אם אתה מצפה את העצמות שלה באדמנטיום או שאתה את הגדילה שלה לנצח או שהיא תשבור את כל העצמות שלה ברגע שהיא יודע, תתחיל. אני מניח שהם קצת שיפרו את הטכנולוגיה אבל כן. כאילו, אתה, אתה כאילו מוס. האדמנטיום הוא לא שביר והעצמות אתה יודע איך עצמות גדלות אז כאילו כן. זה, זה נשמע זה נשמע לא... כאילו מישהו שם יודע, זה נשמע כאילו אחרי שהתהליך הזה קרה מישהו כזה רגע ילדים גדלים אופס, ובגלל זה הם ביטלו כן, את התוכנית הזאתי והחליטו להחליף את זה מה, מה שנקרא. תשמע זה יותר טוב מההסבר אוקיי הדבר הכי מטומטם מת... בסרט זה הקטע שבו פטריק סטוארט פרופסור אקס מנסה להסביר למה יש לה תפרים גם ברגליים. וגם בידיים, כזה הלוויה בטבע מגינה על הצאצאים התפרים מרגילה ומתקיפה עם התפרים. כן. היא לא לביא, דבר ראשון היא וולברינית כן. אם אתה רוצה לה, להשוות לאיזה בעל חיים, דבר שני היא לא, היא, לא, היא לא זה ולא זה, היא בן אדם שמישהו יחדיר לו בכוח להבים לגוף כאילו, כן, ג'יזוס פאקינג אם היא לא טועה להבים כן חלק מהמוטציה. יכול להיות הציפוי כאילו. באדמנטיום נעשה בשעה מאוחר יותר כאילו בוא... אתה, אתה זה מסוג הדברים שמסבירים ואתה לא בסרט שכל כך בכוונה אחד הדברים המעטים הח... מה... החכמים שהוא עושה זה לקמץ בסורים על מה שלא צריך להסביר איך האקסמנט מתו אנחנו שומעים איזה דיאלוג מסטורי על הדבר הזה שגרם לאקסייבר לפרוש כנראה אבל לא מראים את זה ולא אומרים לנו בדיוק מה זה בזה. מצוין ובסדר גמור להתחיל לתת איזה הסבר בולשיט למה יש לה ברגליים יש לה ברגליים כי זה סרט אקס עם מוטציות שיכולות לראות חשמל ולהרים אנשים באוויר ולשלוט במזג האוויר. אם אתם יכולים לקבל המוטציה הזאת היא למישהו לשלוט בחוקי הטבע אתם יכולים לקבל את לאחד מהם יש תפרים בידיים לאחד יש תפרים בידיים וברגליים זה בסדר גמור. אתה יודע שהיא כל כך משתמשת בהם אחר כך. משתמשת יש okay. קצת מהדבר שאנחנו לא אוהבים אבל מצלמות רועדות למי שלא זוכר וקאטים מהירים מדי אבל רוב הזמן זה בסדר דווקא ויש יש כיתה ממש טובים. חברה אני מודה בזה אני רדוד כמו כל בן 12 מצוי. אתה לא בן 12. אני אומר כאילו כמו that was brutal shit כאילו fuck. אני נהנית עם אולברין דוקר אנשים. זה כאילו... בסרט עוד אולברין חותך אנשים לחתיכות קטנות. זה כאילו מישהו אמר אוקיי יוצא ג'ון וויק חדש שאנחנו צריכים להתחרות בו איכשהו בקופות. לג'ון וויק יש אקדחים, לו יש סכינים. הוא לא אוהב להשתמש באקדחים. אבל. הסצנה הכי טובה בסרט. הבחור מתחיל לשאת נאום על כזה. אני לא זוכר אפילו על מה הנאום אנחנו יכולים לשלוט ביחד בגלקסיה כמו אבן כן משהו כזה אתה לא יכול להרוג אותי ואולברין יש לך סכינים בידיים ואני רחוק ואני מחזיק את הילדה פה ואולברין פשוט שולף אקדם שהוא לקח קודם ויורה לו בראש. היה לו רגע אינדיאנה ג'ונס. זה וזה נפלא כי אתה במשך עוד במשך תשעה סרטים מתרגע זה שזה מה שהוא עושה כן יש לו סכינים בידיים והוא אף פעם לא אומר רגע אני איש קומנדו לשעבר הייתי שיש לו רק נשקים לטווח קרוב עליו הוא... עלי, די נגד שימוש באקדחים מסיבה שלא ברורה לאף אחד כזה קרני לייזר שיוצאות לי מהעיניים יכולות להשמיד בניין זה בסדר גמור אבל לתת למישהו אקדח רק לקייבל מותר. לדעתי זה קשור לדאוג הגיל. ילדים לא יכולים לחקות קרני לייזר מהעיניים בינתיים. Okay. Okay. אני חושב שכדאי שנסכם כי אנחנו מעריכים. עוד פעם אני חושב שזה סרט טוב אני חושב שיש הרבה דברים קטנים שכזה גוררים אותו למטה הוא בהחלט לא טוב כמו שעושים לנו זה באמת זה קצת מקרה אביר אפל שזה כזה כל ההייפ הזה לא טוב לסרט פשוט כי שום דבר לא יכול לעמוד בהייפ הזה. מאוד אהבתי את האביר אפל. גם אה. אהבתי את האביר אפל אבל שום דבר לא מצדיק את ההייפ שאביר אפל קיבל. האמת שזה מעניין כי כשכתבתי ביקורת על הסרט הלא yeah. גן בבלוג שלי היא הייתה ארוכה מהרגיל. ואני חושב שהפעם האחרונה שקדמתי ביקורת בכזה אורך הייתה על הביר האפל. אוקיי. Okay. Uh, אני מאוד אהבתי את הסרט, יש לו בעיות, יש לו פגמים. אם מישהו מנסה לשכנע אתכם שזה סרט מושלם, אז uh, אני לא יודע מה ההגדרה שלו למושלם. אני, אני, אני צופה עתיד שלי. כנראה, כן, הוא כנראה רואה פיצה ואומר וואי זה מושלם. אוקיי, okay, זה דווקא אני יכול להבין. פיצה זה די מושלם. כן. באופן מאוד אכלתי פיצה אחרי הסרט, היא הייתה מאוד דהימה. וואלה. Well. כן. אבל באופן כללי הסרט הזה בעיניי מאוד טוב הוא בהחלט <אח> עושה כבוד לדמות. אחרי, אחרי שבאמת רוב הדמויות בשלב הזה בסרט שמיני שבו הם בתפקיד ראשי ותשיעי בסך הכל שהן מופיעות. בדרך כלל נמאס מהדמויות גם לשחקן גם לבמאי לכולם כבר אין מה לעשות עם זה פה הם כן הצליחו למצוא איזה דרך לתת לו את, ה... כן, את הפרק ממש... האחרון. כמו שצריך. יו ג'קמן כזה אני ממש רוצה לעשות את קייט וליופולד 2 עם הבמאי אובלי, ג'יימס מנגולד. כן, יש להם היסטוריה ביחד. גם בשער 17 היום? לא, הוא לא היה שם. לא. רסנקו היה שם. כן. נו, אלקיר היה שם ו... היה גזען. באמת שחמד אותי. ושניהם שרים ושניהם היו ב... אני חושב שרסנקו נולד בניו זילנד אגב. הוא אוסטרלי. הוא אוסטרלי בנשמה. ניו זילנדים לא מרביצים לכל כך הרבה אנשים בלי סיבה. עכשיו אני הגזען. כן. ניו זילנדים הם לא אלימים, הם אנשים טובים. איזה סטריאוטיפים. אז זה סרט טוב. בכל הוא סרט שכדאי לראות בכל מער. מה לעשות, כאילו, זה סרט, אתה יודע, The budget is right there, וכן, הוא עולה פחות מ-100 מיליון דולר. הוא הרוויח הרבה יותר מדי. בסטנדרט של סרטי הוליווד, אתה יודע, גיבורי על בימינו זה כלום, אבל הוא נראה טוב, הם מוציאים, ושווה לראות זה. זה עולה יותר מדדפול, ודדפול מאוד הרוויח. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע? יאללה. אנחנו הולכים לדבר על. The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. The youngest person on earth was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old. The ultimate mystery, why are women infertile? Some say it's genetic experiments, pollution. Why do you think we can't make babies anymore? Doesn't matter. It's all over in 50 years. It's too late. Move along! Move along! Oh, you. You uh, זה היה מתוך הטריילר ל-Children of Men. הילדים של מחר. הילדים של מחר. לא ילדיהם, למה לא ילדיהם מחר? היה איזה משהו אחר <כיר> כמו לא. ילדיהם מחר? היה סרט על קיבוצניקים או משהו? אני לא חושב שזה יעצר אותם, יצאה שנה סרט שנקרא היא. Mm, נכון. <laughs> אחרי שיצא סרט שנקרא היא. <laughs> כן. למה קוראים לזה ילדיהם מחר? סר <סע> היה... לי. מישהו <צירתו> הרגיש שכאילו של... ילדי האדם לא מתאים? לא, אז ילדי אדם לא מתאים. ילדי, ילדי המחר, בסדר, למה, לא ילדים, למה ילדים של מחר אבל ילדי המחר נשמע ילדי, הרבה יותר בוא, טוב. בוא נשלח... בוא כן, נשלח. אי, אלפונזו קוארון, mm -hmm. על פי תסריט של וואו יש פה המון המון אנשים, okay. אלפונזו קוארון, טימוטי ג'יי סקסטון, דיוויד אראטה, מרק פרגוס, חוק אוטסבי. חוק אוסטבי. מה זה אה? זה לא, שם <laughs> אחד, זה שם אחד, <laughs> כן. זה שם לא ארוך מדי לעמוד, לעמוד במחשב. מארק פרגוס הרפהוסטרי. לא, זה שני אנשים. הם כנראה צמד כותבים. אוקיי רגע, סטופ, אנחנו בודקים עכשיו מי זה האנשים האלה. אוקיי, זה שני אנשים שביחד קאר... קאר... <laughs> <and aliens>. <laughs> <laughs> okay. סט, כתבו גם את קארבויז ואת אוקיי. בסדר, כתבו גם את טיירון מן, אבל הם... החלטת להתחיל עם זה. אה, okay. הם יצרו די אקספנס, סדרת מדע בדיוני שמקבלת עכשיו זה כאילו mm. זה, זה סרט שאף אחד לא מבין מה הלך שם. כאילו... היו לו את המרכיבים והוא לא הצליח. כן. Uh, על פי הרומן uh, children of man של פידי uh, ג'יימס שמוכרת לי בעיקר בתור כותבת של ספרי בילוש. Uh, אדם אני חושב שקוראים לזה סדרת אדם דלגדיש דלגיש משהו כזה. ובכן, ובכן, בלש בריטי. ובכן זה לא סרט בילוש. Uh, לא לא משחקים קלייב אורן ג'וליאן מונרו. קלייר אופש. מור. ג'וליאן מור. מה זה ג'וליאן מונרו? זה מרלין מונרו. עם ג'וליאן מור, כן, מור קלר הופ, שיטי, מייקל קיין, צ'יטואל, אני כבר לא זוכר מותי, צ'יוטל אג'פור, צ'יוטל אג'פור וצ'ארלי האנם, צ'ארלי האנם? למה אתה זה שמקריא את השמות פעם? <laughs> כי זה יותר מצחיק, לא אני פשוט כזה, מה הוא משחק שם? אה ושכחת את, ה... את הכוכב של הסרט, הכוכב של הסרט? מיסטר, הסינמטוגרף, uh -huh. מר uh, אמנואל לובצקי, למה אז? אני לא יודע כאילו כתוב פה ש... שלו זה צ'יוו שזה אומר goat in Spanish. Okay. אוקיי. אני לא יודע למה. כי יש לו סיפור... זקן? אני לא אני, יודע. אני, אני בטוח שיש סיפור מאחורי זה ומסוג הסיפורים שאם אתה שומע אותם. הוא אוכל מתכות? לא אתה שומע אותם ואתה כזה. הוא, הוא נוגח הוא... באנשים? לא אני לא רוצה לשמוע את זה כי זה בדרך סיפור נוראי מהסוג של כזה. וואו אני לא רוצה לראות אותך שום דבר שזה עשה. הוא, הוא, הוא עשה... שוגל עזים? <laughs> משהו כזה. או שהוא הלג'נדרי <laughs> <ה -Legendary laughs> אל לא מייקום מהחלב שלו. בכל אופן, עמנואל לובצקי בתפקיד ש... אם יורשה את עצמי, המטרה שלו זה בצילום של הסרט הזה היה להגיד פאק יו לכל צלם שאי פעם חי לפניו ולכל אלה שחיים אחריו ולשתות את הדמעות שלהם כדי לקבל את הכוח שלהם. הסרט הזה נראה... שהוא זכה בשלושה אוסקרים ברצף, בצדק. הוא לא זכה על זה באוסקר גם כן? הוא היה מועמד. ומי ניצח אותו? המבוך של פן. שביים חבר של אחוז הקוארון, יהיה מודל טורו. המבוך סולפן, סרט מאוד יפה. לא היה סרט שנראה טוב כמו ילדי המחר בשנה שבו הוא יצא, לא יצא סרט שנראה טוב כמו ילדי המחר, אני חושב בשלוש השנים שלפניו ושלוש שנים שאחריו, אני בטוח שהיה משהו. באותה מידה? אולי. כי זה עניין, יש לי, אני לא חושב שזה סרט מושלם משהו כזה, זה כן סרט שנראה מושלם, כאילו הסרט הזה יפייפה, הסרט הזה מצולם נהדר. וזה במידה רבה לטובתו עובדה שאנשים זוכרים עליו משהו מעבר ל... או אם יש פה לונג שוטים יפהפיים אחד אחרי השני. יש הרגשה, הפוסקורון ואימאלו לבצקי שיתוף הפעולה העוד יותר מוכר שלהם זה גרביטי, יש הרגשה שעוד יוזכר פה. גרביטי, לפני שנגיע לטיור הלילה, אני אציין שלטעמי גרביטי פחות טוב כי גרביטי עובד רק מבחינתי על מסך הקולנוע בתור תצורה של בלט קולנועי, לעומת זאת ילדה מחר עובד גם גם על מסך קטן אני יודע את זה כי ראיתי את זה עכשיו מחדש. תצורה של בלט קולנועי הולך לפוסטר. תודה. אוקיי, השנה היא 2027 שנתיים לפני עלילת לוגן. כן, זה פריקוול ללוגן לא הרבה אנשים יודעים. זה איכשהו שני הסרטים האלה כן קצת עובדים ביחד. כאילו זה לא איכשהו. יש מאמר שלם בקרקט שיצא יום אחרי שראינו את לוגן על איך. על איך זה שלוגן זה העתקה מ-ילדורן אוף מן, אתם הולכים להבין את זה למה כשאביעד יתאר את העלילה. כן? Okay. Uh, עברו 18 שנים מאז שנולד הילד האחרון, mm -hmm. מסיבה מסתורית, uh, נשים אנושיות לא נכנסות יותר להיריון. כן. Uh, הסרט מתרחש באנגליה שבשלב הזה כנראה כבר אחרי הברקסיט. לפי זה שהציוויליזציה הצ האחרונה שעוד איכשהו עומדת על הרגליים. וגם זה בקושי, כן. יש שם. המון, היא קורעת על הברכיים. כן, המון אה, ניסיון של הממשלה למנוע ממהגרים ופליטים להיכנס. אה, יש מהומות, יש פיגועים. זאת מדינת משטרה. לגמרי. טענות שהממשלה אולי זאת שיוזמת את הפיגועים כדי להפחיד אנשים. אפילו judge-dread כזה לא, מכריז, כן. לא מוגזם, קטקלת לו בראש וסגר הדלת. תיאו פרון, קלייב אורן, בתקופה שעוד חשבו שהוא יהיה כוכב. לא יודע לאן הוא נעלם אחרי זה. הוא בסטרט טלוויזיה עכשיו, דניק. הוא עושה משהו. דניק או משהו כזה על רופאים. הוא עושה משהו. אוקיי, כן. ציופיון שבעצמו היה לא פעם ילד שנפטר בגיל מאוד צעיר. לא כל כך ביוזמתו יוצר קשר עם ג'וליאן טיילור, שאולתה משחקת ג'וליאן מור. בכלל הוא כן. טיילור מור. שהיא מנהיגת המחתרת. הפישס כמו שקוראים לעצמם. They are the people's front like the, the people's front of Judea. כן זה לא אותו דבר. Okay. הם נאבקים למען זכויות המהגרים ומתברר שגם צריכים את עזרתו של תיאו כדי להשיג מסמכים ולהעביר אישה צעירה אל מקום מבטחים. המטרה היא שתגיע לארגון שנקרא איך הם נקראים? The Human Project. Okay. Weapon, אני Weapon חושב X, שקיים כן. גם במציאות ארגון כזה, פשוט. כן, כמו שאמרנו זה פריקוול ללוגן זה בעצם ופן כן. כן. שהם ידאגו להם, ידאגו שהיא תהיה בטוחה. הבעיה וזה כבר מתברר בשלב יותר מאוחר שהסרט, האישה הצעירה הזאת כי היא בהיריון. שזה, שזה, שזה לא אמור להיות זה... אפשרי כי כן. כאמור אין הריונות אין ילדים, ואם לא מספיק מוז... כי בעייתי נקרא לזה ככה. היא גם מהגרת כך שהפחד הגדול של כולם זה שברגע שהממשלה תגלה את זה הם פשוט ייפטרו ממנה ויגידו שזה תינוק של אישה בריטית. כן. אה, לטיור יש בעיה יותר גדולה מזה שנראה שבכל זאת כולם רוצים להרוג אותו. זה כאילו זה לגמרי לא הייתי צריך לצאת מהמיטה. הם רוצים את התינוק כאילו הם מוכנים להרוג אותו כי הוא כן. בדרך להגיע לתינוק או כן. כי הוא יודע את <אח> האמת על התינוק. כן. אה, או כי הוא יודע שלוק הסגן הוא... של ג'וליאן הוא זה שיצא את הרצח שלה. אה כן ג'וליאן מתה. כן. במרדף מכוניות הכי טוב מנהים. שמתרחש במהירות של פחות מ-10 קילומטר כן. לשעה. יש בסרט שני מרדפי מכוניות שמתרחשים כן. במהירות של זחילה. כי הוא באחד מהמכונית לא מתניעה. והם <laughs> יותר מותחים ויותר מענגים ויותר מעניינים לצפייה מכל סרטי מהיר ועצבני ביחד. <laughs> תראה מהיר ועצבני זה כיף. זה זה מרדפים אה, שלא מנסים אה, להיות מציאותי. מקס זוהם זה כיף, מהיר ועצמני. זה זמן, לא מנסה להיות מציאותי. אוקיי, כן. אבל כן, אה, ג'וליאן אה, רגט, ועכשיו טיו אה, מוצא את עצמו ביחד עם הנערה הצעירה הזאתי, קי, ואיך קוראים לה גברת? קימה. איך אה, לה גברת השנייה? אה, מיריין. ועם אה, בחורה שגם כן שייכת למחתרת, אבל יותר מעניין אותה לשמור על התינוק מאשר להשתמש בו בתור אה, רלינג סימבול המרד הגדול. <gül> ומנסים לברוח מהממשלה ומהפישז בעיקר בעזרת חבר ותיק של סיום מייקל קיין בתור ג'ספר פלמר שהוא היפי מזדקן כזה. כן, הוא היה קריקטוריסט פוליטי <gül> מאוד מוערך ועכשיו הוא היפי. שעובר <gül> <gül> כן? ש... כל יום בעזרת הדבר האחד שתמיד נותן חמה לאנשים ג'נגה. <gül> <gül> או סמים אני לא יודע. <gül> ומוזיקה. <gül> <gül> והסרט עובר מבריחה איטית לבריחה איטית עד שמסתיים כמו שהם אמרו אחד הדברים הכי מוזרים שמישהו יהיה פעמוסה הם פורצים לכלא זה לא כלא זה המרכז המהגרים זה מחנה פליטים מחנה הפליטים שהוא כאלה בעצם זה מחנה פליטים בערך כמו שסוריה מחנה פליטים זה לא המקום שבו הם רוצים להיות איפה שכי מתחילה ללדת את התינוק ואז הם צריכים לברוח כשהיא אחרי לידה עם תינוק. שכל העולם ואחותו מנסים להרוג אותו ולהשיג את הילד. כן. אוף. וואו. אוקיי, סרט מאוד אפל. כי אם, אם אמר שלוגן אפל, זה גורם ללוגן להיראות כמו קומדיה no, אחרי המשפחה. לא, אני לא מסכים, כי זה העניין. בסרט הזה יש מספיק התנחתאות ורגעים שמשנים אחת. את... לא. יש... דבר ראשון, יש את הביקור במוזיאון הזיכרון האנושי, שהוא כל כך over the top המוזרות, מוזיאון האומנות האחרון, כאילו. זה לא, זה לא קומי זה לא קומי אני לא אמרתי קומי אמרתי הוא מוזר ושונה אתה יודע. זה סצנה שלגמרי שוברת את הדברים הם, שקרו לפני זה הם מצילים יצירות אמנות כי ההמון הרעב והזועם משפיד אותם כן. ואף, לא, ואף אחד לא יכול לומר בעצם מי הולך ליהנות מזה עוד מאה אבל מנגנים את אינדקורט אוף דה קרימזון קינג שהם נכנסים לבחירה המוזיקלית הכי הולמת בהיסטוריה של בחירות מוזיקליות עולמות ובערך היא נפוצה גם. ראית הרבה סצנות שמישהו שאול מקורטם דה קרימזון קינג לתאר מוזיאון אחרון של אומנות אנושית בעולם שעומד להיחרד? לפחות שמונה. אוקיי, בסדר? אבל כן, ושתי הסצנות שבהן הם באים לבקר אצל ג'ספר, יש הנחתאות אנושיות קטנות כאלה, והדמיות מרגישות לי, אחת הסיבות שזה מלוגן, שהדמיות באמת מרגישות לי הרבה יותר אנושיות, וזה הרבה יותר הולם לסוג הזה של... זה מעניין, כי יוציא הרגשה הפוכה. שלוגן יותר אנושי. סביר פרד ודוגמאות. זה, זה עניין נורא ש... אוקיי, אה, את הילדים שמחר ראיתי בפעם הקודמת שהוא היה עוד יחסית חדש, אה, ועכשיו ראיתי אותו עוד פעם לקראת הפרק, והייתה לי בדיוק אותה תחושה. וואו כמה שהסרט הזה אוקיי. מדהים מבחינה טכנית, ואני לא מצליח להתחבר אה, רגשית אליו. אה, כי פ... זה משהו באופן שבו הוא בנוי, יש לי תחושה כזאת של... הדמות של ג'ספר נגיד, כן. הוא נחמד, הוא איש טוב, הוא בא לעזור להם, חבל שיקרה לו משהו. אבל זה פשוט נראה כאילו, מהרגע שאני רואה את הדמות אני יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות. הוא נורא כזה, הוא נורא בנוי לפי התדמית של החבר המזדקן, הסטלן, שתמיד אומר שאין בעיות והוא קונספירטור וכל מיני דברים כאלה. אין לי כאילו בעיה עם זה, זה, זה עובד מבחינה עלילתית, זה פשוט שמשהו באופן שבו, ופה אגב אני כן משווה את זה לגרביטי, שגם שם הייתה לי אותה תחושה של קורים המון דברים בבת אחת והדברים האלה בשלב מסוים משתלטים על היכולת שלי בעצם ללמוד משהו על הדמויות. וכשמנסים לעמוד עליהם משהו זה פשוט, פשוט לא נותנים לנו את זאת אומרת, כל דמות פה נותנת אקספוזיציה. מה? זה כאילו, אוקיי, הסרט נפתח עם, עם דיווחים על המוות של האדם הצעיר ביותר בעולם. אוקיי, זה הגיוני, זה דיווח בחדשות. ואז, ואז אחרים מדברים עליו. ואז כשציור פוגש את ג'וליאן, הם די פחות או יותר מספרים את ההיסטוריה שלהם. ואז איזשהו אחר מספר את ההיסטוריה שלהם. יש מין תחושה כזאת שהסרט הוא מנסה לגרום לנו להתעניין בדמיות על ידי זה שהוא פשוט מספר לנו. בעובר האלה במקום להראות. ועוד פעם זה לא שאני לא חושב שהסרט הזה ממש טוב מבחינות אחרות. אני פשוט לא מצליח להתחבר אליו רגשית כי יש משהו בכל הקטע הזה של המרדף שטיור נכנס אליו כי היא גם נהיית מעורבת בו. מין תחושה כזאת של הם ממש מסמנים תחנות. כאילו איך איך אנחנו נראה לך סרט כמו שורה של סצנות מבוימות היטב שלא מתחברות למשהו שלם. בערך זה יש פשוט תחושה של הסרט לא נח מספיק בין הסצנות האלה. שזה עוד פעם אותה בעיה שהייתה לי עם גרביטי. הוא לא מספיק נח בין הסצנות היית, האלה. הייתה לי בעיה כזאת עם גרביטי לא הייתה לי בעיה כזאת פה כי. אני אז... חושב שהוא יותר טוב מגרביטי. לא, כן. אבל אני לא מבין את הטענה שהוא לא נח כי אחרי כל פעם שיש סצנת פעולה הם לא מיישר עוברים לסצנת הפעולה הבאה הם, יושב, הם יושבים. לא תמיד. ב... כאילו הם, הם, הם, יושבים ב... הם יושבים בחוואי ומתדסקסים ואז הוא חוקר ומגלה. אז קורה מה שהוא ראה. לא, בסדר, אבל קורה מה שהוא ראה עשר דקות אחרי זה, זה לא שהם ישר קופצים, זה לא הפשיטה לא כאילו, משהו כזה. בוא נגיד את זה ככה, ובאמת לצורך העניין, כ... לצורך ההשוואה, כשלא הוגן ו... <אח> מגיע יחד עם, ה... יחד עם לורה ועם פרופסור אקס, הם מגיעים לחווה של מישהו שהם עוזרים לו בדרך, אחרי שהסוסים שלו בורחים. המשפחה מזמינה אותם לארוחת הרם. זה לא ערך. סרט של דייוויד לינץ' אנחנו עדיין מדברים על לוגן, פשוט כן, לא הזכרנו את הסצנה הזאתי קודם. כן, לא יודע. <laughs> יש חווה שבאנשים בורחים בגלל מכוניות רובוטים, ואז הוא עוזר להם לאסוף את הסוסים. המשפחה מזמינה אותם לארוחת הרם, אז זה גם להישאר. <laughs> הם מדברים ביניהם, הם עושים את ההצגה כאילו הפרופסור אבא של לוגן. זאת הילדה שלי שאף לא אומרת שום מילה, no attention to the man behind the curtain. כן. הילדה, לורה, לא חינכו אותה על נימוסי שולחן אז לוגן כל הזמן צריך לוגן מכל האנשים הוא יודע שצריך ללמוז לא להתנהג בצורה חשודה. Mm -hmm. והיא גם אחר כך עולה לחדר שלה, של הבן של המשפחה ומתעניין במוזיקה שהוא שומע ולוגן הולך עם האבא כדי לחדש את זרימת המים כי החברה שרוצה לקנות את החברה שלו מעתקת להם את המים mm -hmm. ועל שם mm -hmm. יש פה הרבה התרחשויות עד שמגיעים לאקשן עד שמגיעים בעצם לדבר הרע. Mm -hmm. Uh, בילדים שמחר אחרי שג'וליאן נהרגת והם חוזרים והם חוזרים לה, למקום המזתור שלהם. מה, ש, מה שקורה זה בעצם שמישהו בא ישר לוקח את uh, טי או אומר אני צריך להשגיח עליך ואז מדברים איתו ואז הוא הולך לפגוש את קי באסם כן. מכל המקומות <חושפת חושפת> איפה לא שהיא חושפת לו שהיא בהריון כן. ואז הוא יוצא משם ומגלה שיש בעצם לוק הוא זה ש. תכנן את ה... ג'וליאן נהרגה כדי שהם יוכלו כן. להנהיג את המרד בכיוון יותר אלים. כן, ואז הם מנסים לברוח משם ורודפים אחריהם. זאת אומרת, יש דברים אבל אין את הרגעים האנושיים בין לבין שיש בלוגן של הבאמת, אתה רואה אותם עושים משהו שהוא לא קשור ישירות לניסיון לברוח או לניסיון להגיע למקום מסוים. <אם> אני... ודווקא התחלה עם ג'ספר היא כן בכיוון הזה. אני מבין מאיפה אתה בא אני לא מסכים איתך הבעיה. ואתי מהדלת. אתה זוחל מהביוב אז אני חייב להגיד שזה שיפור אנחנו צריכים לנקות אותך. אתה ועד בית תעשה עם זה משהו. אני מנסה לעשות מזה אבל מישהו כל הזמן זוחל כדי להקליד פודקאסט דרך הביוב עושה מעשה טים רובינס אני קורא לזה. לא אגיד מאיזה סרט כזה יהיה ספוילר. ומורס לי את הביוב. הסרט הכי ריאליסטי בהיסטוריה מסתבר. הבעיה <coughs> העיקרית שלי עם הסרט בצפייה מחדש זה הדמות של כי כי היא לא מפותחת מספיק והיא באמת מרגישה לגמרי כאילו נגררת על ידי האירועים ויחסית למישהי שמחזיקה את גורל האנושיות קודם בבטן ואז בידיים בסחיבת תינוק. כן. <אף> אלופת העולם בסחיבת תינוק אגב אני חייב לציין <laughs> בסרט הזה כן כי אין, אין תחרות זה כזה כן. היא היחידה בלחובותי את מנצחת. <אף> <אף> זה כן עובר גם על מאוד יפה בעיניי זה כן. עוד פעם סצנה מאוד יפה אבל זה הרגיש לי הדמויות שמסביבה היו הרבה יותר מפותחות בצפייה הסיבה שאמרתי יש את הבחורה הזאת עם מרים זה כי אני לא זכרתי לפני שישבתי לראות אותו שוב שהיא מופיעה כל כך הרבה הייתי בטוח שהיא נעלמת מהר מאוד אבל לא היא איתה במשך שעה ועשרים דקות תוך הסרט. כן? וואו. שהיא... משהו כזה היא נעלמת רק כשהם נכנסים למחנה הפליטים והם כזה אה ah, כן לוקחים אותה עכשיו במין כזה למה? למה הוציאו אותה? Uh, אני כן, אני כן מסכים שהסרט הזה הוא יותר מופת של עשייה טכנית מאשר מופת של עשייה רגשית וזה פשוט כי עשייה טכנית היא כל כך חזקה שהיא מנצחת בסופו של דבר כל דבר אחר. Uh, כן כאילו זה לובצקי mm -hmm. כנראה הצלם הכי טוב של דורו ואולי בכלל. יכול להיות שבכל הזמנים, לפחות כן. בכלל טכנית. אבל זה לא רק זה כאילו כן גם יש לך את הצלם הכי טוב בעולם הסצנות יכול להיות, להיות משעממות. אם אתה משווה את זה. האמת שזה קצת מזכיר את האיש נולד מחדש בקטע הזה. זה... אבל בניגוד לאיש נולד מחדש הוא כן מביים את סצנות האקשן בצורה מאוד שונה. איש נולד מחדש בנוי במידה רבה על הגזמה ועל מהירות. זה כאילו אני לא מאמין שהבחורה יכול לשרוד את זה, או אלוהים אדירים מה הדבר הבא שקורה. זה כאילו הילדים שיכול לשרוד את זה? כן, כי הוא כל הזמן, דבר ראשון כי הנזק אשכרה נשאר איתו, בשלב מסוים הוא נוקע את הרגל, זה הכל, וזה נשאר איתו לאורך שער הסרט עד הסוף, כאילו אתה רואה אותו כשהוא מנסה לברוח דרך הבניין והצבא נלחם, אתה רואה איך שהוא ממשיך למעוד כל הזמן. הוא לא הוא לא הוא לא, אתה יודע הוא לא פשוט אתה יודע, או אלוהים חטפתי חנית בחזה או משהו כזה וירו בי שלושה פעמים טוב וטוב זמן לעמוד כן ואני אכלתי בידי דוב פעמיים כן, כן? והלכתי לישון בתוך הטונטון. כן. וכן העובדה שיש לדוגמה הוא מצליח לסחוט כל כך במתח מסצנה שבה הם נלחמים בחייל אחד והם אתה יודע הם אפילו לא מנסים להילחם בם כזה הם נותנים לו מכה בראש. והם מנסים לברוח דרך הדלת והדלת לא נפתחת עד הסוף והחייל מתחיל לתת לה קוראים לתפוס את האקדח שלו אנחנו אפילו לא רואים אותו אנחנו שומעים אותו טוען מחדש ואנחנו רואים את זה מגלל המבט של טיור. בש... לא מגלל המבט שלו כן. אנחנו רואים את הפנים שלו כשהוא מנסה להחליק החוצה מהדלת ומאחוריו אנחנו שומעים את הקולות של הטעינה מחדש. זה אחד הדברים הכי קריפים שראיתי כי אתה יודע שמשהו רע הולך לקרות. אתה מבין שמשהו רע הולך לקרות לפעמים לזה תהיה מבחינים כשהיא פתוחה אבל הייצוק אוהב להיות דרמטי גם במשפטים שלו. כן. אז כן אני אני מסכים איתך שהעשייה הטכנית מנצחת עשייה דרמטית אני לא חושב שזה כי עשייה דרמטית לא טובה אלא כי פשוט כי. כי עשייה הטכנית כל כך טובה? כן כן אתה יודע אתה לא יכול זה כמו ש... אבל אם אנחנו יכולים לקבל גם וגם. כאילו אנחנו יכולים לקבל גם וגם נגיד. אני פשוט עובר על סרטים של לובצקי. לא, אני חושב על סרטים שמצריכים לשלב בין מופת טכני לדרמטיות אנושית. אני מניח שהסרטים של... האמת שספילברג קצת עושה את זה. ספילברג, כן, כאילו ספילברג. כן. זה מה שחיפשתי להגיד. זה ההוא משהו. כן. היו זמנים במערב. והטוב הרב המכוער. כן, אמרו שאצלם... זה פחות, כאילו אנרגי. זהו, הטכני הוא מאוד מבחינת ה... האמצעים מוגבלים שהיו להם, להם כן, שזה יותר מרשים, זה בניגוד לסרט שמצולם אידי לווייסקי ואתה חושב, אה, ah, מדבר שאפשר לעשות הכל. כן. Okay. ברצינות, לא, לא דיברנו על זה. הסצנה במכונית, היא הסצנה הכי מפורסמת מהסרט. הסצנה אה... הראשונה במכונית כן, יש כמה סרט מס... יש כמה חולים אבל... שבו הם כן. נמצאים בתוך מכונית וכדי והבמאי משוויץ בזה שאומר טוב מה שקורה זה שבתוך המכונית כן. הם ישחקו במשחק שמעיפים כדור פינג פונג מהפה אחד שלה שאני מאוד לא היגיוני אני חייב לציין. לא. זה בסדר אבל... כי אחד מהם תוך חמש דקות. זה דווקא הופך את זה פחות היגייני. <laughs> <laughs> לא זה כזה אם איחלת משהו היא בסדר <laughs> היא מתה. היא בסדר היא מתה. אבל זה כאילו זה אשכרה הוא משוויץ כזה היי זה בטייק אחד או לפחות זה נראה כל כך אמין שזה בטייק אחד שאתם לא תשימו לב לשום כן. דבר כמו שום. כן יש חמישה אנשים במכונית mm -hmm. וצלם. <laughs> ואנחנו אין לנו לא רואים את תנועה של חלקה לחלוטין. Uh, זה היה שנה אחרי uh, מלחמת העולמות של ספירבריג שגם היה בו מאוד מרשימה במכונית. אני חושב ששנה אחרי עוד שנתיים. Uh, מלחמת העולמות שנה שנה ש, שנה. ]czywiście... וגם שם היה סצנה מאוד מרשימה שמצלמה יוצאת ונכנסת ממכונית פיזית כאילו בזמן ששלוש אנשים יושבים בתוכו. כן אבל שם היו רק שלושה אנשים. סך הכל כן. פה אין מקום לצלם. זאת אומרת אתה יכול לדמיין אני חושב שגם בפליש... הפשיטה שלהם עשו את זה. שם הם הכפיאו את הצלם בתוך האוטו. הם בנו מכונית כך שצלם יוכל להיות בתוך המושב. כן. אבל זה העניין זה לא מה שנעשה בילדים של מחר. פה זה פשוט זה גם עריכה חכמה שאנחנו לא רואים אותה בכלל. ועוד uh, פעם כמו ברדמן ששם אתה רואה קצת שעורכים את הברדמן ברור אבל... לך איפה, איפה יש פאט. כן. אבל, אבל הרעיון הוא עדיין ליצור תנועה uh, שזורמת בלי הפסקה. Uh, וגם בגרויטי ראינו את זה. כן. Uh, אבל פה זה באמת. אתה צריך ממש לשבת מול ה... מחשב של העורך ולראות את העבודה גם, כדי להעמיד את זה. העורך שזו... של הסרט כדאי לציין גם את שמו או שמה. או כן. אלכס רודריגז ואלפונזו קוורון. כן. כאילו, הוא כבר קיבל קרדיט. כן. איזה שילוב כזה של באמת, זה פשוט להראות שאפשר ואין שום דבר רע בזה. לא, לא, זה העניין, אני לא חושב שזה זה, כן, מצד אחד מסוג הדברים שקיימים כדי שידברו עליהם מבקרים ואתה יודע, אני מדמיין לעצמי מרצים לקולנוע. מרים את הסרט הזה לתלמידי הצילום והעריכה שלהם וכזה אוקיי הדבר שאנחנו מכינים אותי הוא כאלה טובים אז לך תכוי לעשות את הידיים כבר עכשיו יהפסים לוזרים את הזמן בכלל אני מדמיין מורה מאוד מאוד גרוע כמו זה מויפלש אבל זה גם בלי לדעת שזה קורה וכשראיתי את זה בפעם הראשונה לא הייתי מודע לזה. כאילו לא ראיתי את זה בשבוע הראשון שזה יצא וזה היה אחד המקרים הנדרים ב-2006 שבהם סרט יצא הוא יצא אני חושב בארץ לפני כמעט כל מקום אחר בעולם אפילו אני לא יודע למה. יצא לנו ב... טוב בזה. אז לא הייתי מודע לזה ולא ישבתי וחשבתי על זה בעיקר כי אז <coughs> בתקופה אהבתי קולנוע אבל לא התעסקתי בניתוחים טכניים. <coughs> כאילו, היום אני לא עושה את זה הרבה אבל אני עושה את זה קצת. אבל כן גם לדעת את זה יש סיבה שזה עובד לך כי הסצנות הארוכות האלה הם לא סתם בשביל השואו. הם כן מכניסים אותך למוד מסוים של צודא, ההמשכיות של הסצנה עובדה של לא לא אתה תקוע בתוך העולם של הדמויות אלא אתה תקוע איתן בתוך אותו המצב. זה גם עושה לך תחושה של לחץ. כן קאט זה בריחה. כאילו קאט זה משהו שמאפשר לך לצאת מה... תלוי איך אתה משתמש בו. כן, אני אומר הרבה פעמים, יש... דרן אהרונובסקי לא הסכים איתך. בסדר. יש מישהו הראה לי לא מזמן קטע מתוך תקן שלו, שלא ראיתי בו, שלא ראיתי את הסרט אבל רק את הקטע הזה הראו לי. זה קטע שבו ליאם ניסים קופץ מעל גדר. יש שבעה קאטים בסצנה היא, mm -hmm. זה לוקח חמש שניות ויש שבעה קאטים והתוצאה היא לגמרי מלאכותית. אתה יודע התאילו... למה? כי ליאם ניסן לא יכול לקפוץ מעל גדר. כן, אבל הם אפילו לא טורחים לגרום לזה להיראות כי הוא יכול לקפוץ מעל גדר באותה מידה, זה יכול להיות וודי אלם קופץ מעל גדר, כאילו רואים 아, אותו רץ, יש, יש קאט של, אתה יודע, מלמטה של מישהו מזנק, יש עוד קאט של רגליים נוחתות ואז יש עוד קאט של כזה, אה, זה ליאם ניסן כאילו אני מניח שאנשים שעובדים עם ג'קי צ'אן, פשוט כי ג'קי צ'אן יכול לקפוץ מעל גדר, הוא לא בדיוק קופץ אליה, הוא יותר נעמד עליה, ואז תתלהג משהו נמצא ליד, או שהוא יודע לראות טוב על חוטים. כאילו ג'קי צ'אן לא, אבל נגיד ג'טלי נראה טוב על חוטים. ג'טלי כבר לא עושה כל סרטים. גם ג'טלי לא איש צעיר. דני ין, אוקיי? בסדר? לא, מסכים. מה שלך נגיד דני ין? שום דבר אני סתם רציתי לסתור. להיות מניאק הסצנות האלה לא קיימות רק בשביל השמיץ, הן קי, קיימות כדי להכניס את הצופה לאווירה מסוימת, <מסייאל> וזה עובד נהדר בלהכניס אותך לאווירה הזאת של פחד ואו אלוהים כאילו אנשים רודפים אחרינו ואנחנו די חסרי אונים. ויותר <קל>... מזה זה לא מתחיל ככה זה מתחיל באווירה יחסית רגועה. <מסייאל> כאמור המשחק עם הכדור. כן. הם עושים את זה כי יש להם את הזמן וכי דווקא כיף להם להיות ביחד ואתה חושב, כאו... חושב שהם אולי <עולה חזור> אפילו, אפילו יחזרו להיות כן. זה טריק קשה זה אפרופו היץ'קוק. לא וזה, את יודעת, הדבר הקל היה לעשות היה פשוט לפוצץ את הראש לה מחוץ לשוט. כי זה היה הפתעה יותר גדולה אבל עובדה שהם מראים את האופנוע מתקרב אליהם חוסמים את הדרך שלהם עם מכונית בוערת אגב האביר אפל. אני לא חושב שהוא לא חושב שבית את הדרך. לך תדע הוא מניאק. ואז רואים את החבר'ה שמנסים לתפוס אותם. מזנקים מהיער ואחד נמל אופנוע ואתה רואה את האופנוע כזה מנסה להתקרב אליהם בזמן שהם נוסעים בהילוך אחורי זה כזה טוב הם יהיו בסדר הם הצליחו לברוח ואז הבחור שולף לקדח ואתה כזה אוקיי אז עכשיו הם יראו כמה פעמים ומי יפססו הכל כי הם חברה רעים ובסרטים כאלה ואז הראש של uh, ג'וליאן גם השחקנית וגם הדמות הופך למשהו מאוד מאוד אדום. <עוד> כן. וזה הראש כזה, הראש זה תמיד משהו מאוד אדום, כן. כן, אני אומר, כאילו, יותר מכרגיל, וזה כזו, זה כזה רגע מופתי, כי זה לגמרי משחק הציפיות של הקהל כמה פעמים, של, אוקיי, היא בטוח תשרוד, או בטח, היא, לא היא לא תמות באופן כזה, כאילו, בא... לא בתחילת הסרט, כן. לא כל כך מהר, ולא כזה מה... מהנצ'מן על אופנוע שאת שמו אנחנו לא יודעים, זה לא קורה לדמויות ראשיות בסרטים, או כן זה כן, והעובדה ש... כן, כאילו העובדה זה קורה להם בסרטים של האחים כהן לפעמים. העובדה שפיו וקיס שורדים עד סוף הסרט זה, בדיעבד זה ברור, אבל ברגע שהם הרגו אותה זה מין כזה אף אחד לא בטוח. נכון. אף אחד לא בטוח. וזו המטרה. יש לנו עוד מה להגיד על שימור הפניה, זה הולך להיות פרק די ארוך אני רק חייב לציין. אין לי הרבה מה לומר מעבר לזה, כאילו. יש לך פגמים מעבר לבעיה, טוב, זו בעיה די גדולה האמת, הבעיה שלכם המקצב, כאילו. לא באמת, זאת אומרת, יש תחושה שהסרט הוא... ועוד פעם, זה מה שאמרנו גם על לוגן, הנטייה להכניס מלא אקשן בסוף. פשוט להפוך את הכל, זה למין קרב של כולם נגד כולם. 에ה... אבל זה לא קרב שהדמויות הראשיות מעורבות בו, ש... הן נמצאות בו. לא, הן נמצאות בתוכו אבל הן לא המרכז. יש אפילו רגע נהדר שבו אחרי שאתה יודע, היא מרימה, היא הולכת עם התינוק וכל שדה הקרב עוצר. אז רציתי לדבר. כן. אבל תמשיך, כי התחלת. לא, זה בעיניי מופתיע, עובדה שהיא הולכת עם הדמויות וכל הקרב עוצר ואתה כזה, אוי אלוהים, איזה רגע מקסים. ואז מישהו אחד ברקע משחרר כדור ומיד קודם כזה. טוב אמנם זה התינוק הראשון שראינו מזה 20 שנה אז בואו לא נבוא ת'חשב כן אבל זה כזה דוד יורים במישהו ואנחנו חיילים וכולם מסתובבים אחורה כאחד כל החיילים פשוט מתחילים לחורר את הבניין. בכל אופן העניין הוא שבאמת יש את הרגעים האלה שהסרט באמת גורם לך כבר כמעט להתייאש בכוונה. הוא רוצה שאתה תרגיש שאין להם כבר לאן ללכת ואז פתאום יש פתח. Uh, וזה אחד מהרגעים האלה. Mm -hmm. אבל מה שקצת מוזר פה זה ה... איך הכל מתכנס mm -hmm. לקרב אחד, זאת אומרת איך mm -hmm. ה... הצבא מגיע והפלישים נמצאים שם, והפישיוס yeah. כן, פורצים פנימה mm -hmm. וזה מגיע למצב שבו כל האנשים mm -hmm. שאנחנו ראינו קודם, שאנחנו מכירים אותם בשמות, הם נהרגים לבעל חי I was in New Wonderland and you were there you were there. עוז. כן, אותו דבר. וזה מגיע למצב של לוק, מי שבעצם רוצה את התינוק ורצה גם להיפטר מטאו אם צריך, והוא זה שיזם את הרצח של ג'וליאן, הוא בעצם הדמות המוכרת האחרונה שמתה במהלך קרב. אנחנו לא רואים אותו מת אבל זה די... קשה להאמין שהוא שרד את מה שהלך שם. וזה מין מיני... תחושה כזאת של... התחלת מזה שהדמות הבכירה בכל הארגון הזה מתה בצורה כמעט אקראית. אבל לקראת הסוף פתאום אנחנו מקבלים את זה ממש לפי דירוג. כאילו לפי סדר החשיביות, לפי מתי הכרנו את הדמות הזאת. זה שבר בצורה מסוימת את האקראיות שהייתה לפני, את תחושת הכאוס, כי זה כן מכניס אותך להרגישה של אוקיי, אנחנו פשוט הולכים עכשיו ומצמצמים את, ה... את הקאסט. אני כן אגיד שהסצנה לקראת הסוף שבו אפישס תופסים אותם בפעם הראשונה ולוקחים את קי והילדה ומשאירים שם את טיוב ו... ואז הוא לוחש לאחד החברה שלו תהרוג אותה כשאנחנו עושים מטווח ראייה זה כזה אתה מנסה לעבוד אלקי לא ברור למה אתה הולך לעשות כן, כאילו. ובגלל שהם... בגלל שהוא נתן את הפקודה המטופשת הזאת החברה הצבא מגיע ולא כל כך מציל אותו כמו שפשוט הורג את החברה שנוסעים להרוג אותו כן. זה לגמרי נוחות עלילתית זה כאילו. זה לא יהיה כזה קשה כמו תהרוג אותו ובוא איתנו ושנייה אחרת אתה יודע מתחילים לראות מהם והם בורחים. זה מהסרטים האלה שגם נותנים, נותנים הצדקה למוות של דמות רעה על ידי שהם גורמים להיות ממש רעה. אני, אני האמת, לא כי דבר אחד שאהבתי לפני זה, היה מספיק לחכות שהבחור שאמור להרוג אותי יתחיל. לבעוט בו כי בלי לדעת כאילו פיו הרג קרוב משפחה שלו ולא סתם ולא סתם כי הוא פותח עליו דלת שלו שרף אותו. טוב ירה עליו זה לא בדיוק שהייתה לו ברירה. כן אבל לא הסיבה שהוא יש משפט אחד שאומר עליו זה הוא היה רק בן 19 ואתה מבין זה לא סתם שהוא הרג קרוב משפחה שלו הוא הרג מישהו שהוא אחד האנשים הכי צעירים בעולם מבחינתו ומה שבנו לנו מאוד חזק לפני זה זה דווקא כן הבנתי בבניית עולם. זה שהמוות של אנשים צעירים זה טרגדיה הקטע שבו זה שהם מוכנים להרוג את קי שהיא די צעירה בעצמם לא רוצים להרוג אותה הם אומרים במפורש אל תראו בה כן אבל הם מוכנים אם צריך כאילו אם צריך בסדר למרות שהיא צעירה והיא גם נכון לעכשיו האישה הפוריה היחידה בעולם אני דווקא כן אהבתי אם לחזור לביקורת שלך בהתחלה הקטע עם בייבי דייגו זה שטיור אומר לבוס שלו אחרי אני אני חושב שאני צריך חופש לא התאוששתי מזה ובעולם הזה זה תירוץ הולם לחלוטין ליציאה מעבודה מוקדם זה פגיעה רגשית כי איש צעיר כן אתה מכיר מת זה כמו אתה יודע שציניות נחמדה זה, זה, זה כן זה, זה, זה קצת כמו אתה יודע אני, אני מניח הנסיכה דיאנה מתה אני לא יכול להמשיך לעבוד כרגע או משהו כזה אני, אני אומר זה, זה מה שקרה ברצינות <אז> אני זוכר כשהיה היה, היה, היה איזה משחק של מכבי חיפה שהשוער דודו ספג איזה שער ממש מטופש. כן. וראיינו אותו אחרי המשחק שאלו אותו אם זה בגלל אילן רמון. זה דבר שקורה במציאות, השאלות המטובטובות האלה, אנשים מסוגלים להאמין לזה. כן. כן. אגב, דבר אחד שאני לא, בגישה של פישס לגבי למה אסור שהממשלה תתפוס את כי, זה משהו שבאמת לא כל כך הגיוני כי אמרתי שהממשלה תנסה להתפטר ממנה ולהציג אישה אחרת בתור האימא כי הם לא ירצו שידעו שמהגרת היא זאת כן. ש... אבל זו אישה פוריה יחידה בעולם, אני לא בטוח שהם ירצו לחקור, שהם ירצו אפילו להפחות עליה... ל... לא, כן, אבל... ל... אך... ל... אע... אין לי דרך לומר על זה שפחת רבייה. כי... אבל הם לא יודיעו את זה לציבור. לא, ו... אבל... הם לא ייפטרו ממנה. א... לא, אוקיי, הם לא אומרים להיפטרו, אבל הם לא רוצים שהתינוק יהפוך למשהו שהממשלה מנצלת למטרתה שלה. ו... כא... זה מסוג הדברים שהיום עובדים הרבה יותר טוב, כשהסרט יצא אני זוכר אמרתי למה הממשלה פונה נגד פליטים זה חסר טעם לחלוטין ואז אני רואה איך ממשלת בריטניה היום כן, פונה פש... נגד פליטים בריטניה נגד לא, פליטים לא בלי שום סיבה מיוחדת ו... ואתה כזה אה כן זה לגמרי נכון גם זה הם... שהמחנה ברקס היל כל הזמן ככה <laughs> <laughs> הם, הם, הם פונים נגד פליטים פשוט כי זה קל להם זה המטרה כן. הכי קרובה זה מה שעושים כבר אלפי שנים. <laughs> חשבתי שהבריטים שלהם היו יותר טובים, הסתבר שאתה הייתי, well done children of men, proving my disbelief in humanity. נסיים את הפרק? כן. לפני, ש... לפני שיהיה ארוך יותר מלוגן? זה ייקח עוד זמן. <laughs> אנחנו עובדים על זה, נוסיף שיר, שיר סיום מאוד ארוך. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay. כל אום קולצום אני לא יודע. כל, מה שהיא כן. <laughs> <laughs> זה כמעט באורך של טוני ארדמן. <laughs> ועדיין פחות גרוע. נכון, <laughs> <laughs> <laughs> עד שנעשה את זה, שני סרטים שהם סך הכל סרטים מאוד טובים, הייתי <laughs> אומר. ועד הפעם הבאה אני אצטרם שפירא, אני אביא השביר, פגש בסרטים.